Смуток уже не залишав його і довелося затриматися на мить перед дверима знайомого будинку, роблячи внутрішнє зусилля над собою, щоб смуток змінився на звичайний упевнений спокій, який би не затьмарив зустрічі з дорогою людиною. Її горбата сестра, як завжди, виконала ритуал, дочекавшись, аж поки він задзвонить і відчинила негайно. Це справляло належне враження, і він привітався з нею поважно. Чай? тільки й запитала Марія. Чай, ствердив Валерій. Без нічого? Без нічого. Намагаючись не репіти підлогою, він підійшов до дверей спальні на другому поверсі і, зупинившись, почув Ну, я думав, ти спиш, не хотів будити. Хіба ти, мислитель? підпустила вона шпильку. Він думав. Натякаєш на те, що я вже не жінка. Думаєш, як лежу, то вже не можу відчути наближення чоловіка, і не сподівайся. Я вашого брата відчуваю за кілометр. Ти, мабуть, лише збирався їхати, а я вже чула, що їдеш саме сюди. Ти завжди була жінкою вамп. Самицею? Ну, вмієш ти робити компліменти бабцям. Бачиш, так і не навчився. Тебе не було протягом десятиліть, і я не мав практики, прийнявши схему мовчання. Неотесаний селюк, приперся зранку, щоб зіпсувати мені настрій. Що ти там збираєшся пити, чай? Чай, приречено визнав Валерій. Так спершу давай його сюди. Як смієш ти не пригостити дам? Ну, вона ледь відпила куточок із його кухля і задоволено відкинулась на подушки, промовивши «мучиться». Потім додала «мію би й покласти цукор». Валерія нічого не відповів, думаючи, їй уже гірко в роті. Її скромна кімната справляла враження, ніби тут... Мешкала дівчинка, а не стара хвора жінка. Білі мережевні серветки, яскрава акварель на стіні, лялька на тумбочці, старий килим у стриманих кольорах на підлозі. Нічого не нагадувало про муки, хвороби чи старості. Не було ліків, не відчувалося неприємних запахів. За відчиненим вікном шурхотіла сосна, наганяючи до кімнати пахущі глиці та свіжої роси. На гілках сосни, майже поруч із вікном, продовжувався віковічний танок природи. Шароділи невидимі білочки, час від часу постовкував дятел, торкотіли голуби. Валерій дослухався до згуків улюбленого голосу, Радів з відсутності болю у Галини і сам потихенько танув та розм'якав, поділяючи радість цих коротких приємних годин, коли біль, невідомо чому, давав їй перепочинок і відходив до когось іншого. Ні його, ні її не цікавили причини відсутності болю саме у ці вранішні години, вони звикли до такого стану речей і намагалися якомога повніше використовувати послаблення, щоб додати собі що хоч крихту приємності, намагаючись забути про все погане чи сучасне, яке чомусь було неприємним. Вони відчували моральну підтримку одне одного, розтягували ці хвилини, ласуючи ними, мов діти цукерками. Як мало потрібно людині, думав Валерій. Аби лише не боліло, і можна витримати усе і погодитися з чим завгодно. Аби лише не боліло. За це можна віддати усе. На жаль, ніхто не хоче дослухатись до мук людини і не погоджується на такий обмін. Та що б ми запропонували в такому разі?